פרק ב' וימן אדוני דג גדול לבלוע את יונה ויהי יונה במעי הדג שלושה ימים ושלושה לילות. ויתפלל יונה אל אדוני אלוהיו ממעי הדגה ויאמר קראתי מצרה לי אל אדוני ויענני מבטן שאול שיבעתי שמעת קולי ותשליכני מצולה בלבב ימים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 ותעל משחת חיי, אדוני אלוהי. בהתעטף עלי נפשי, את אדוני זכרתי. ותבוא אליך תפילתי, אל היכל קודשך. משמרים הבלשיו, חסדם יעזובו. ואני בכל תודה אזבחה לך, אשר נדרתי אשל ישועת על אדוני. ויאמר אדוני לדג, ויכה את יונה אל היבשה.